Azken hilabete hauetan eraman izan den lana bai egita bai autetsien informaketan bai koja izan dela labur bildudu batera plataformak. Laster elep proiektua bere irugaren fasean da egiek beren boska erabakikoja emanen baitzute. Baterak bere karabana sosializazio lan bat ramatekoa biatu zuen orain duela bi labete terdi, bilan baiko jateratu da beraz, ajera una orokor kiukandute, ogo eta boz mila plaketa esplikatzaile banatu, eta ondoan ogoi bat bilkura publiko egin dituzte. Asko oraindik proiektua lainotsua bada, karabanara horbildu direnek arkibideak atzeman dituzte bertan, baterako Michel Berroko egigoen. Uratxe zuhatsa digida antzatzen, uratxe zuhatsa autetxiek argiak, gitzen dituzte ilun peantziren punduak. Erantzunak badira fiskalitateari buruz, erantzunak badira kompetentziar buruz, antolaketari buruz, lantaldetan egiren diren lantzailer buruz. Diskutatzen da aldeko ekilan dena, ben aldekoak ez diren ekilan ere ikusten dugu erritan pasatzen gire larik, haute biltzen dira, ez badira aldekoak ere, eta nahi dute sola segin, eta bueno, batera da animatzaile bat. Opposizoren lekuko ak-bak proposatu duen polmetropolitean delako proie proiektua, bateraren eraren iduriko, proiektua hozta apustuaren mailako erantzun bat. Gure ustez horbara uh, gauzabatzu ez dirennak zuzenak, ez dirennak egokiak, eta ez dirennak gauko galderen araberako erantzunak izena bera, eh, kominote peibazk emaiten dute izena, izen hori juridikoki ez, eh, uh, ez da egokia. Eta laste erbil la abetez aditu eramanak izan diren, inkestak, tailejak, fiskalitatean, ekonomian edo gobernantzan, aurkeztuak izanen dira, hau Tietzienko nxailuan.